Jo Aratzal ah, Leon entzule maitiak orbe vida eskualdean zabetenak bai ondariarrako ondariarra ke irundarrak bidiatu pauzu 89.7 FM sirrikituta daisailoa makarelanen eskutik emen paduran hamutalden sirrikitutatik hamutalde 12 si lo tienen a ti que koistan gaurkoan ostirala ortirala maiatzaren 4a 2012 Horaintxe, atzaldeko, iru, terdile, pasatxo. Baina, zuek entzuten hariko zehazte, haritzen hariko zehazte, entzuten, ba, bi mila, ma biko, maia tzaren, zeran, saspilan, iparro ratzaren oztian, albiztegiaren oztian, be, bidazo, eskualdeko, albizte, notizien, ondoren, egualdia, aroak, eta oain, eta tzatagusti eman ondoren, oain zirrikitutatik. Eta gaurkoan, Mikelenia akarte jauzoko baserri. Eta bertako nekazari edo baserretarrekin erizketan ibilenitzen. Sintonia fanzait eta hau izan du da dena. Aste buruanetan ondarbilean kulturekin zen artean badaukabu bat e, e, aipatzuko duguna. Merdiaroko pintxole jaketa. Mm, lanbat eta eande barrena egun guztien zehar, guizia hartzaldeta gabaz. Horre zenbait... Erreko zenbait, oztatutan, ba, e, ba, eta estatu aldetik, e, oztat, e, penintxular, penintxular, iberiarretik, estatu aldetikan zenbait, hainbat eta hainbat, eta zenbait, eta dira, zenbait zukaldari, eta berea hien eskiniko digute, hemen. Bertakoa gorka irizarri, txapelduna, ondarbikoa, eh, hau izan du da bere manjar del peregrino, zera? E Roma esaren <laughs> makalokuak makalokuak. Bai bai bai, hori izantzen, berak egitziguna eta berak e, sari irabazi zuen erdi etzi zuen, lortu zuen. Ba, i zera horrekin, pularda eta gasna eta talo zera eta ez dakiz ez ze zera batekin, eh. Indar berreskuratzeko zera, pintxo omentzen, eh, horta, gotu oh, zitzaion, eta bera izan duda, gara ire, irabazlea, ondarbiko pintxo leiaketan erdi aroko pintxo lehiaketan, eta bera batera e, torriko dira, izango dira ondarbilan asteburu buru nontan, alizikan 2 mila emabiko emaiatzaren eh, eh, lau bosteta zeian, ba, zenbait, eh, ainbat, zenbait, eh, zenbait, zera, sukaldari eh, eta bera nien pintxoak ekskeniko eh, dizkigute eh, ondarbilean, goixo mm, goxo, goxo, goxo. gainean espero dut merko xamarri zatia, eh, eta bueno, hau da, Fanden hastian, festivala. Ai, zoritxarrez. Eta ez ni izan astelenean igun, parada paradorreko aretoan edo agertokian. Eta ez nizan nintzen, baina aurretik eo, izan nizan beste batean. Eta bueno, gaurkoan, hori izango da. Batez ere, Mikeleneako zerekin blagan, eta musikarikin ustartuko dugu. Baina, bueno, ematenko ditut. Baita ipu ere, asteburu honetan zer izango dugun, aste Astea, nola fantza igun, ze digun ze datorkigun ondarbilan, eta beti ere Facebooken onjarbiko hitzak sartu zaitezte, eta iduzkin du, ekarpenak egin zeuenak atxikitu, adiskidetu, eta nizango zute ondarbiko itzen solasen, jolasen berri. E, eh? hain zineko eta oandikan ere hor dirauten ahir eta bultak, eta noz baita ritzen direnetakoak. Baitare ontsomin zarratazazule liburua hemen daukat eh, ondarbiko usk, eta idunga euskera biltzen duen, E, liburuska Berak argita datu zuena Ondarbiko kultura autetxia Egun, gure txumin zabarzazdu eta bere lana intzuena e, Dola, mar bat urte Dola, eta bueno Bertan e, biltzen du ba ondarbiko, berezita, ondarbiko izkeraren Bezizitasunak, esan besala beti Erraten dut Ondarbitarra, ondar beti Kalitarra, Baserritarra Edo Portugarra izaten dela Eta hortaz gain irungua ere Alderatu zitun bizkuntzak, eta bueno desberdina, desberditasun txiki batzubek bennion, horakorrean antzeko parezido eh, zango dugu behebidezu eskualde honetan ola eta ola, zenbait mailegu lapurti lapurti bertetik, aldetik eh, itzaz gisonak, eh, arrantzetan arrantzan ibiltzen zirenak eta bueno, gero, beh, salbistea da, txantxua, antxua, atzo geixko janduen eta iguindu ere, bai bai, iguindu zera batxurin, baiara batekin jan iuntzien eta gero gotxinaia egin egin egin ustien, zorratzi eta gaurren ere behendikan tripa naziak. Eh? Zabela, erdi gotikitiko uekin, eta erdi kutua. Zabela, ez badizia behar, besela, gero, gorputzaldi txarra, izaten, aldarte txarra, eta buru bakur, eta hori, beti, komeni da, tripa behar bizala izatia. Fatia betiro, txak, txak erlohu bat, besela. Beto den ezin da. Bueno, antxua egertu dela, eta erruz. Erruz zan nahi dut, eh, amaina bat. Bi... Akin beste, ez dela zenen, akin beste bat zenanta presiluek behit ditut Eta hori biltzen dire ez, abe, zein egiten, zein egiten, eta azken nire 100 km. Hori, hori, hori patua, hori bat dugu, ze ze izango dugu, mendik aurrean, ze torrean izango dugu, ez zekigu. Baina, bueno, hola direk hausak. Dene bak askoatzen man, hain urtetan utzi, handitu, eta baingain ikera hauen zumbiar. Arreizak, sakar samar, ondiskua, nina txutikio, gazte popatik hartzera dena nahikoa atzematia hemen ondarbiko kantaurikoa nintxua, eta oain, ondiskugu gildela eta ez dela sakarra gilea, epe, parzako, gazte dena popatik hartzera, baina, bueno, asintzen baina izan ez gildituko. E, musika pixkat jarrizu, e, eta musika pixkat e, jartzeko ba, hemen daukat preste, biharre, kontzertu emango dutelako silozibe aldetik fango diren bitalde, lif eta betimugan bomberenean, tolosako bomberenean amarretatik antzin erak Mugan eta lif taldekoak izango ditugu. Betimugan eta lif taldekoak ba, musika, arzpaldetik ez dutela emanaldi askorik ematen, baino tarteka marteka batero beste. eta Etau, ba, Mikel ma, Ugarte ezendutakoaren gaztea ezendutakoaren omenez, ondarbitaren omenez hemen silozibe enean ibiltzen zen a teknikari moduan lan egiten zuna bere homenez, ba, istrupu larri batet, batean ondoriez, ba goti fain zitzaigun, ero beti Eta bere hemen eta baita ere, ba, nik hemendik aipatzen dut, ba Basilofimeneako ibilbide ustetik, orain arte ba galdua, gal, bidian galdu ditugun guztienei, guztienei, guztiei es, eskainita, ez? Ba biharko kontzertua eta baita ere datorren datorrela honbatean izango dena banakon ostialta laromata eta baina bueno, biharko aipatuko dut eta hemen ere, hemen ere Betimuanen, hemen ere. Jo besaria Kiokia, Ni etornitzen onara, bada, uste terri. Bai, esoa goi. Oitzen ezi, diakonatzen ezi. Bai. bai. Maiduz jantzillit onara. Dehenan bai, mozor... Txaperingo gota. Xabrino xabrino bebe, bebe, bebe. Dono, bai. Txaperingo bai, gota dira ze, kotxi bai. ze, no, bai. Eta... Eta nik alde jera egiten betire... Montaña horgo egen eta hemen bi enakartegi. Eta biako semizarga. Me muo genik. Tasarr iniziano, superba. Mikelenia. Mikelenia. Aga sende, or hartzenik eta beste aldego the dinamikeleni do minunezima family business. beste Beste lele. Beste arrozaldienez beti berida. Bai. Mikelenia. Mikelenia. Tan ondik ldu. Mikelenia. Amon se va, tengo Ez Bueno, usti aurrean bat ez dituet. Ha. Ba. Tigar boden zu. Eh? Ote orro boden dira. Azurra. Azurras. Urti gaurretako azu <laughs> etando oh, hostia ja. Joder. Dan sairira. Ez ez ditatez baske biztatze ze biziki. Zepatu, zepatan anaiaren egin da bildu. Ez ez zure tfrang guneak juguen. Haioskoztik taisen eta bisenor jo. Jonant, Jonant ez eraski mengoche. Eraski mengo itxea Jon Antonio. Anaiz arrena. Astine. Sa, Astine. Astinei bestia. Tamara, Tamara. Bizu bat. Esan. Bisile usti hemen. Baratzien. Mendian. No me dieran. No voy a dar la conclusions delito, no me dieran. Ibas eso, pero más duro. Sí? Si, ya no lo hacer dos, las cosas ya gracias ponenlaral. Tratöttamente ni esto se hanetas de verdad, a la me aclara de servis, y no se puso yo yavemos. Y eso de muchos oficios, ¡moe seguro entonces segllä, empiezo Arcando, haya picado 유�shelf y no sí? pobre, Ni vino vera, Antoni vera menonza. Oh, ama, ama zi corona sai, oh, oh, oh, puta fuego. Oi, oi, fuego be, be, eh, be, be, eh en el mític, ama saitia. Au, animali eta tambien eta untxile, conejuak, Oioak? Oio baiara Ta agdileak, ta bellak, ez dikeiak Ez dikei ez dikeiak Naikoak? Naiko mateko Ta bella jaitxibiarrak Ez Tenyalki bide... Hoi bai, benyalki belut, eta belarrakin udan, eta... Horo lanak, mendik aurre, aktu bota, eta... Eta, maztileak eta... Zaharrak bai Zaharrak, Zahar dileak Zahar dileak Eta gau maatzak bai, Txakolinago diak Abai Fagutien jarriak Egiz? Hori bai Hori bai bai, badu, gaizu diak... Probazko, indarrema tin. Hau tin haribai. Tegoitze ha? sagak hatu. Darri subi, suriro suri matzen. Suri. Ibaki historia udarbinen lenera. Baide. A txona tiki dudela. A txona kasana sineri. Abaie. Eh? Mengo matzegan dela, ara. Ez zen 40 etari dena. Ta zezen ondileta sozkor ondilena merekin zila. Sí, sí. Plasan, plasan zeenak ondarri otetzen Ik Joan Torreguienterak omen ondarrin kentzila. Sesenaik serenak. Sesena honak. Ditxunda go. Neko... Sesebet, sesena plaso go sesena ga? Eh? Masakus... Sesena ondile, sesena ondilek. Berts horiek eta Berts horiek medio Ta Chacolino ona mendi fandola. Besgetari den Chacolino. Funda jorate, ona no Chakarra. Chakarra. Baiz. zik eziko baitia. Quiero chegarra. Ura kontatu berseemako kontu. Ni, va, iltzen, ni amaru, Ava, matzak, ta gausak, ta ba hiltzeni es 10 urte niken. Tare kontatu istorioak, matzak eta gausak eta gausenak. Basque ondarrbile dura gutxi de liburu sar batien de liburu sar interneten hain bakik su, no, su, no, ki, no. eta ondarbilan 1501 txasa eh? orduan hauzuken espainola hartu. Bai. No. 1200, bueno, gerrate asko irontzi diren fantasieta no, no, no, no. eta orduan egon zen 1523 pico Nafarroko irzumar berde zure etorri ondatsikorri herriartu eta hitz egiten dena txikitu. Ena irauli Arcettu, armo zuaitz arguru ustilik. Ba, ger egin dela txusu. Bai, aipatzenen oskero sti kaipatzenen ondartutokia errasera maastilek eta ipatzezen, ipatzezen, erra zera, maaz asko zirela ta... Ba, ba, asko, asko, asko, asko. Zarren nungailo. Ba, zarren matzak. Matza, matza. matza. Zer dela? Lenzeta. Giro honen den atebot? Nitzake minua batxonatzen zuen hemen dela matzkitzela, ichitzen dela matza. Aichitzela. Priori armunena, bera igual di gen, ala bera san. E, igual di Ize, hain, ikere baseretan izaki, ze gure birira maiz Maiz, maiz, ze beti goti beira, ze galdimodan Eta ia santzuk eta trazak atzen hori horien trazak, ze batje ba, ba, ba, dira ba, ba, ba, ba. Ikbeltsan Bai, bai, bai, Hori ba, ba, ba. denek egintzen dik Da gana dukin Da gana dukin, eh Ikustamo kardile izindu da handik birune elurre duk Ardilla bi honetan nesima di porta de gateran, igual elurra. Elurra, elurra kaskalabarro hor tokudo. Bai, eh. Bai, bai. Tardilla goian badia? Goian hor, no nesakorden. Hola, goian badia? Ba, emalama. Edu kasu badia? beti tots badia. Eboldichara. Ori, clavado, ni atsabinenak, ta Eta mengu kasu usti dit eta iturri usti ditatu, zere gustei jakin gutu. Nek, kalerile bate, ne, curiosidad orain bat pintatu. Bueno, mi kelenia hizketan nitzen izketan, e, e, zerakin, eh? Jose Antonio ekin, bera kontatzen zizkian, bera itxek, itxian betiro egon da, aziendakin, eta hartzai, urte franko ere, eta are jakinitzek izkinak, eh? Ateonan kontu izarroiek, matxe ugari zagoela ondarbilan, hortik edel dela, ondarribi zuri, ondarribi beltze, matxe mota hori, hola, izendatu zuten, eta hori da erabiltzen dutena getaria aldian, txakolinia iteko. Hemen dikara eraman omentzutela. Bereatio na txakarrak esaten zuen. Nik uste dut hemen, liburua adaukadana, Mikel enia adaukat hemen, liburu ondarbiko baserrien liburua. Ba. esaten dut ondarbiko zaharrenetarikoa dugula baserri hau. Eta Mikel gorria izenaz azaltzen dena lehenengoz mila larunda iruroita biko fogera sordentzeko zerga paperetan. Kornuz... GORNUTZEKO BEDERATZI BASERRIN ARTIAN GORNUTZEKO BAS EGUN montainekoa Eta Mikel gorria izenaz dago Beste parrokeko lehnmixiko batallegoo liburu asileran Eta bueno, asko, beste aipaben asko ditu baserri honek Baina bueno, askotan txikitu egin zentzen Eta bueno, Mikele Gorria, Gorria, Mikele eta Mikelenea erabili ziren aipatzeko baserri hau E Egero 1905-tean Oñetze, bezela Zerrenda zelekatu zuen e, Zerak lopo da izaztik Gorria Ego Mikel izenez, eta esan behar dugu ba, Frantxezen 1905-tean bezortzilean Ondarri bilari e, Zarritako Zetioen erregin zutela Eta txol sartu da bola. Baina bueno, Mike, oraintxe bertan Juan Jose Antonio, ero Juan Antonio Goiko txeak inari naiz Eta 1905-tean Meliton errazkineta Josefa Bengo asaltzen dire eskonduak mila betzen da berrogeita lauean. hemen aipatzen du zemeababak hamar izan zituztela beai eta ho bi hoiek izango ziren Rufino eta egun zera Rufino eta Jose Antonio de Juan Antonio. Ham anzen ere Josefa etxea izango te eta Meliton González. Txakarra izango zen, izango zen bera, bera zion bezala, ma ondarbilean plazako sezen oberenak ezitzen azitzen zituzten. Kontu, ba, intzi, intziak kontu. Plazako sezen atoreatzeko, plazan ibiltzeko, sezen oberenak ondarbilean ondar azten zituztena, eta esten ero ezitzen zituztena. Han bertan egiten zirela. Onditu, eta plazarik, plazako zezenik hobenetak, zi izango zen? ondarkorranak, ausartenak, korputzkera hondienak, bihurrienak, bisilenak, euskala hondarbin hori aipatzen du eta gero betiko kontua zerura berria egoten baitiran eskasaie beti eta askotan ganaduerak bai ardilak edo beiak oraiek hartzen zuten trasa egoaldiari Bueno, non bizigera, beti mugan esaten du Herri arrantzale batean Bizi Shaker Shaker Izkulin, mendia, Izkulin, Izkulin, ko antena kontena dena. Izkulin de txik, txik, antenak Enriqueren gotorlekuetan dago zaio gotorleku. Fortiro bai. Izkulin zeditu, asko, kaixo goixo Izkulin, goi goi, goi goi. Ni no da Miñi miñi maduros no le dice. Segito indo. Gori tiene como hielo santo, ¿no? Eh, naguatzen oinolixenago. Así que se merecía. Bai, así que miñi naguatzenik. Guete mi xukotori biaratori, dirualetori. No, mari bai. Pero es que no le xulin. Discut miñon ara gaspai patsin. Bai. No lo siguen andando. Guete tiene u tope bikisandu eh, eh? ta... ta... Marmiteta... Marmiteta... eta den ditilo gotibeira xeite superpeti askin egin lana ni ez ni ona do ez nie gero demoatia ez ni mate ni meti bai sargi astugit astugi batatzen da ama ta behi bentas astugimanta ta bedia arritz eznikarri iriek arritzatzen eta berdura sarraitan tesnieta verdura itxeko fateko katzeko dirukin ezne pecharak indaigendira bat aurrukin iritzen poso arrakin hartzailekin eta truki bat besteekin leno lasun eta wandi goitorko da <pas> Ahora que amake amaina ko izango zigi baino trabalhando kontrabando estoy yerta bueno guer gutadera dena dena dena 44 años el sábado bendito dena dena dena dena dena leiko estos kai Jo ain, nor zergor pasatu. Mo ana sintiñones tite, koritze beru. Sí, sí, sí, sí, sortu ziren kataskak eta isbilita. Sare gustiak. Ba, ez diten antzinai ametik. Osan ez da zorro. Hizet puntu di bakienetan. Ba. Ikse badu karitzia. Betz hautatas. Soldatu bat dituz Eta, bueno, bengo bisimodo basaro, tarrantago engan. Iretzat igual-igual, izago. <laughs> <segon>. Iretzat <laughs> igual-igual. <laughs> <gushe> Goiz ejaiki. Goiz <laughs> ejaiki eta agatzeko amaika amabekate. <gushe> Joteke. Gitailekin. Gitailekin eta makinekin. Segekin jas. Segekin jas. Metak estirelaik. Baina, nire no, es? metetik etxetuna. Metak estirelaik. Fa motiak sazpinen. Egu ze. Bo, bo, bo. Toki malda txarretan metak. Toki notan farduak. Farduak. Zer, zer, zer. Ganauntza eta Ese, oye, chaval. Chaval. Chaval, denda. Tabanes, frai. Lausak, laurtzukok. Laurtzuken sakto ta cargato es... eh? ta, metak, también aquí. Ta Nairipak eta holakoak. Te... Tratoriak, me ya se jodió. Yo, tal vez manduak, bihorrak, astuak. Manduak eta astueta gustihoiese. Bai, asto ya tratori ka'ste se jodió. Se jodió. Ya se ha jodido. Manduko ere holego dorratu ta astu bai. Astu gero bai, nahiko. Nada no kasagorrak. Astu jaude. Astu galikat no no, no. za te beti ke haiteni, te duñu gar kampu te gar. Men arte oriztuk. Men gaia geralia antzu te on le biltzita garriketan ta kompetizizio Txagarra oh. ditzik dira? Eus, ni Juan Antonio beti Juan Antonio mm. o Jos Antonio? Juan Antonio, Jos Antonio, Antonio. Antonio, bada Juan Antonio. Eta, mm. or, hemen beti isidro una, pasku una, ikk behintzat Eguno e egiten garditzuko jai, zes? Ba, ba, ja, ja, jai Oiek señaratu jo Hamek gini egun egin egin egin egin egin Desvilatzen aiz, e a mi que non me olviden Kompañía Montaña Montari atentzen jas. Eta mi eze dia... Eta mi gona zinitzen, atentzen. Oh, txurito jokak. Mi Mikelenia Basarrila nakartegi hausoa. E, Ondarriko Basarritinik zaharren eta da zutik txutik irauten duena, dirauna. Eta bere... Errazkin be, bengoitxea, eta Jose Antonio, Eta Juan Antonio, ez nahi zorundu ditzen, eta bere nahi arrufino entzen. Bere amare bai... Eta lastima... Ze gorreria handi xemarra baitu uta berekin ezin izennintzen hizkitan ibili izantz ez, ez jahi duzu. Beino berekin nondin orako batzuk eon ginen niizketa eta zerrektatik sai honetan lauroitaeta beatzi. zapi FM honetan ona ekardizuet berenikk itziut gehien na binonla da aurla izan zen fanen asteko elkarrizketa. Ta zenbait eh, datu zehat eman zizkigune eh, matzararen kontua txol interesgarria baitere gana due lerra bortatik ez eh, zera. Ateretzen, etzirela, etzutela nahi, elurrel duzela enzinali eta tauluak. Lif, erantzun, bihar, bomberinean, bimila, hamabiko maiatzaren bostean, zerakin, beti mugan taldearekin batera, ondarbiko, lif, taldea, erantzun. Lita. zunga iseng ditugu eh Mike Lugarte Hondarbitarreren omenez egingo den emango den eskiniko dugun kontzertuan bai Betimuan eta Liftaldeak, taldeak Bonberenea lanbata hontan eta datorren astean ilaren 11ean eta amabian, banako aretoan hor chiplauak e, kokatzen den hor den horretan herta horretan bi eguneko emanaldia izango dira jakin sarrerak eh, Ziroziben Etxeberrien Hondarbien izan ditzake zura eta mugatua dela eh? Beraz, mundu guztiek ezin izango dura joan ez baldu lehen bali lehen ber, eskuratzen sarrera. Etokia txigia dailako, eta denak eskailako kabitzen. Ez dugulako lako bertan. Ta, bueno, hori erranta, en, ba, nik uste dut, beste a beste bat ere, emendin eukala prest. Baina, eh, hori baino lehen, nik uste dut jarraituko dugola... Entu den. Bai. Hau xe. Halo beko. Eskolarik. Ardi beitsar motur betzi egitenak da. Ni ainako hitatzen. Geroli, honak. eta zer zertan. Ez da legea. Un un un un hay otro momento se oztundu. Umatzen den ardi txarrak. Umatzen den. Ardi txarras el arditseko. Horrela Eta ez niena bera ere ez niena notatzen duk, Agdeiak. Batxetziun behar. bai. bai. No, Guna bai. bai. bai. no ni kuxiketik, Ardi Beltza. Ardi Beltza, menen bekoa txalei basamutik, Ferminienga horreka batik, Ardi Beltza. Ardi Beltza batik, Mutur Beltza. Hori, Frantziena eskotiu, Frantziena, jara, darrekin, beste tipu. Ezken duen ikusi ketitu gondeko. Men gutxi duk, eh? menitiet, Ardi Beltza. Hola Mutur Beltzak. Kuxi txut, guela gutxi, non arraio guxi. Abadiz erako iremu hartan ibiliun dukeen, duela gutxi eta horiak ikitela zera, abesu, protejitu ero, abestu ero eta han ikusi geniken, mutur behetzen bine hona, harrakin Harrakin, frantzesak, oi frantzesak juk Habe, zer dugu bezkatzeko? Ii, nola izan edek, guardan itxetik betiko beti faten den 2-2 horrek Ba, pasiken izanak, zoi? Guardan itxetik nolatzen den misiko torrera Urra Toioa? Urra Toioa? No, no, no. Por purgatorio ez. comería. El purgatorio es. Poríkinego Migueles se va a Santxineri. Basur basur besti. Aldatxo ki zure fatan denu. purgatorio yo horrengoa. Mexiko da horrengo. No, no, infierno. purgatorio. Guardate i gotigo purgatorio. Por muteri comería. Purgatorio comería. Purgatorio comería, ba zango duke. Purgatorio comería, bai. Segura. Aihu, nertzikena desarne. Beste sema da ipatitzen <en Ghazanmen> ere. Kieniet zit ezango honegi ba <Professora> jakingo biriak. Nikorko birietzekiet nikor esatuko zein den. Bueno, bueno, gaurtan baskaltsen jo lester, pia baskaltsen. Bai, ze bizi giliki sustenos kitxi. Eh? Bai, bi ge gobernatzen gabuta Madrid hitza ditu denak, 46, 46 hitzitzen zu. Jendia idoz hartzen ta itxi badu. Zero, e sartzen se sentzu. Se, sartzen delako. Itxan duti sartzen da jendia ta. Ez sartzen, pasioan eh, no? da la mos de un o gello, ni beroreti la puto este 85 tomate. 85 tomate ni bernadito la puto. Ibatsi? Ze o sea, hartuta hartuta rap, rap. Launak, leuna hortifanta hori Ima du den egitxita, ondo egitxita, ez du, ez du Hainak inberranak handagun egitzen, ez du karreri Eta jitu bikitea unu egite beti Ijituak, e ja. Txatara, txatara, bai, txatara, txatara, bini ikusten dira ba, Maak ino, zo so, bai ikusten dena Ez que no, izindu, izindu Txakurra modu, ez duk, txakurra Txakurra antietan, eta ekarri dena txakurra bat hona, ba. txakurra bat ekarri nahi di bini, ez di bilatzen Txakurra sainario, gola, piska bat Respetu katzen duen Menia stiliatzen. Eskizkenean ez bai ez jende ta filatzen eske. Ez, ez, du, ez du. Eta zemu zire hartzaidenbora, ze, laja gurenu. Laja, gurenu. eta torre ni eta. Gustatzen nire. Joan Pablo, ni gezaurtzen diek. Eh, Pablo, primo du? Primo susten, ez? Gor biru gizituena, Maltxas de Adikar taldi ginekera. E. Onontz heldu nitzela. Sogorrodat zaiz, sogorrodat. Imo gardia, chiko, gaste imadugu, eu mendira gidi, gar komi ostinumazen yogaskila pistolana ondu naio ai zeka beste bai zeka beste kaprichoko bai baiño nil 1400 diru dira a ze dadia era solma ah bai aitz bai aitz nil 1400 ranan bai agora zatuzken ere ba baiño ze zaniua ui u kapricho proposzio bali gaurra ateri baiño gardi ostia eh, ayudasko gardi gardi atetsi gaurra La Ondo, listatu golistador de Pavellola, eh? Bai. Mm. Bueno. Ona xe hitzen te asko, eh? Ba, berzeki bino, joina. Launtzen, launtzen itzemaitze bale. Sí, sí, ni gustuko, rikose me Bai, ba, launtze baita bale, bino berdi kono kolokatu, eh? Porque quiero sanitario totzen badik argi gaztak, itzeko makina dena ba, berdikada. Ura. Urena ustutzeko ta dena itzeko berdikada. Dauskostu bromeke. Talego no sun berdilli su gan? No, mendilla, no berdilla, sun dena rillik nchilla, hachi. Gastakein ta demo batine ba, ba, ba, ba, ba. ba, ba, Ta gasta umatzu betuz. Ardilla nola den? Bai, ta esnie gero, esniare bai. Ta zinesa sasoilen. Eh, sí, sasoil intendente. Eh, bai. Ta umatzu nen umir ga xivir demi eusartu, un bulta kendu. Un batzi ga xildu txu karabez. Ya. Jo kojo bai de luchuk, yeah. ko bebaide, denak, arbetio, gusto, indizioa, jarri. Eh, tiene trabajo. Bai bai bai bai. Está gausak. Talle ta atake irekitabeak. Ta beki kite gustatzen, segurhurtu, segurhurtuta. Gustatzen. Tare munduetan ibiltzen diten, za zer askoa. Askoki bi egiten. Bideu si. O sea, gichautiko tipo Bai. Ongarra asko kambiatu za gutu Cambiatukun mendileek igual gehiago Zaten dira, txaholak eta borda ya Cambiatu zango dira, ez dira lehenko borda zaga zango Oan ba, bidea borti. inite goti ganea, txindokida Lehen ez zena, lehen ziorra ziorra Bi ordu nilo bat zuen manduken Ola zior batek manduken, taka-taka-taka goti Alarro oti, oti, oti eta zur, goie zur, zurtako Eurru inbilsiko bildu, ah, eta ah, ah, ah, ah, Totzak ta, Txagile jaten eman, ah, e, eta Galko basti gion ikonela las serbasátillas sátillas atención estas eh? magias está no le será rápido cómo va de quien no gasta caja de visto chiquita han chimenigios lainta correr está si, venga vascaiginta dai bakarrikan çagurregen o golamenia ahora tan ausilla fatatsun beti gauso gilla tan gollan se biberigo es está bismo las noimos no me chiko miñi chanice mi chiko incigen barbanzura ne barbanzura otinenga xola te dice urri garibatzen barbanzuden lega gata tortilla patata teni gan muzikaldiari hartasar itzi naiz eh hostia soilik gastendu bai bai gastendu <tus> ganka sartzen eta gaiski <tus> eta gata tortilla patatai a korrer bai bai eta beratzeltzuke jarri zeu eskeni watzeno du ze hostia ne gechu etorriekin oh oh oh gastu soilik gastendu bai bai tenatari jarri tenatari jarri penatu kaio ne Tan txesait, orain ez da nai, bai, fine, fine, fine berrie, chimatena ama. Ba, uzi, hoti, ha, txer eta txunan, ha txune, uzi gardu du ta ana kan kezo sutu du bai so lu bai iparatu guzti zentaleku guzti zentak bai bai artu galiak ere bai kuskilduz sal daitzen du tena kendu morcotzetik kendu morcotzetik kendu morcotzetik kendu kuskildu Ion bilan Plazako Zesenik Honenak Oberenak Plazatanei ibiltzeko txakarrak ezantzion ondarri bizuri eta beltz matxa egokiena txako line ekoizteko iskunirei lineko tontorra burtur beltz ardiak Torri joko bidia Infernoa lupe Gotxizko bidia Miquelanian blaga Errazkin Lurreri lotutat tat Matxalerik eldarrenak Zortzen diren eremuak muak Matxalerik eldarrenak Zortzen diren ere muak, muak. Mikeleenean gura bera Matxalerik Berenak sortzen diren. Zutondoan zenbat alditan, Morkotxatik hadliak uskiltzen. Zutondoan atio naren zenbata alditan entzutet Morkotxatik kuskiltzen Aliak kuskiltzen Moskor morkotxatik kuskiltzen Eta behiak askan edaten Etardiak ardiak ez elaitan bazkatzen Eta egazdiak eizatzen Eltzek ariak brez Mastigu gari bilan Eta plazako zezen oberenak, ondarbilan Eta baita txakarriko oberenak, zioen txakarra Mikeleneako akiona mm, Ehiatik atetzen dienen urerateko zera, noletze zetekena Arraska. Ana Watsonon. Arraska ez dut izango, no? minun urako zer uh, imaginaitu. Fu, fue fue en Tía. Fue este. Fue izango du. Zako... Nola dut? Eude ke belly gitateko. Bai, bai, bai, bai. Iturria, ni iturri hori iturri alde. Ja, hori, ba, hori. Osea, pasca con monitor Nada. Se sabe su playa de Zaragoza. Bueno, Mikel enian, Errazkin Bengoetxea eta Rufino eta Jose Antonio, da Juan Antonio kenizketan. E, Rufino itsasun ibiliteko gize semea baskari listatzen aizen amatxo amarentzat ta ainainantzat, ni esanen illa gonbita gonbitatzen zian, esantzien basela denantzako ta arroza hos erekin, arroza erekin, arai hosilekin. Astagiz serreia euskararen hor krakara arrasengro xua tu sego xua serioa ne eh? zot unitzenta. Bilon tenbal fakida eta zerbikitatik ere bai. Hondarbitko hitzak, hondarbiko hitzak, hondarbiko eta irunga euskara biltzen duen liburu ska. Hondarbiko hitzak Facebooken bakoitzak beria bi aleak Fernando Artola Bordariren eskutikan. Eta bidazoan euskaraz, birazuan euskaraz, bai ondarbilan, bai endaian eta inguru guztionetan sustatu bizi bi hartugu eta hola delako ja ezo duguna opariko berena, erregalirik hoberena daukagulako. M Mingain puntan da eta ke mocho truck, data, mintzatu bizitu eta eta pairatu no situ eta bizi eta komunikatu eta askatasunarekin hitzegin minga impuntan erabiliz. Be, betimuanen abestiazioen hauxe. Es une sera, <totipa> es <totipa> seri così. Veru nesko regione Bizkar gainean, daren mateta, ez zindut jazan berekin, berekin! Ez dago ino, zu ezbazaude, ez dago ezer, ez dago ino! Ez zindut, ez zer ulertu, buru laukitu honekin, leko gainean, Pues ba zaude, erramezela e, kontzertua eskainiko dute bomberenean, zuek entzuko entzun e, izango disea. Ja, pasile izango da, bonberineako kontzertua, ze iaren la bostian izango da, bo, tolosan, bonberinea gaztetxean. Eta lif eta betimuan ezkeneko dute goltza ganean, beraien lanak. Betimuan idago kionez abesti berriak esan digute, eh? eta esan digute abesti berriak eh, joko dituzte la. Baina lifen, lifen kasuan ba, abesti zarrak eh, adibidez epaie entzungai. Paie, e, eta ja, bukatzeko, bukatzeko, aber, aber, aber, e, bukatzeko, adiskideak, zeinalea ematen du, bai, zeinalea ematen du, beraz, e, amaitzeko, amaitzeko, izango dizuet, ba, konio, orain zer, arazak ematen dizkit, mikroak, ez, ez, ez, ez, ez, e, lais, e, laguna, e, venga, se de Montre orain, ze, ze demontre, ze pasatzen da, Eta, ei, ei, ondoi bilgi, ondoi bilgi, agurtzeko azkeneko momentua da, eta azken ten horian nago. Mi bi minuto eskaiz falta dire bukatzeko ordu txoa bukatzeko badakizite, zer inbeardu zuten hemendik aurrera, ez? Aliketa oberen bizi, alai bizi eta buelta hemen tortillari, aliketan. Erretzen alibarra basa izu alde bat, ba, buelta hemen eta beste aldea jarri. saiatu ez erretzen, eta horrela jango duzia, goxo, goxo. Honek ez ezan nahi dut, ba... Gauza ez da, egiune nola hasitzen den, bai ziketa nola bukatzen den, eh? Beti, botilla, botilla, erdi, erdi, erdi, botilla, erdi, botilla, erdi, betilla, ikusi behar dugu, eta ez erdi hotza. Bueno, amaitzeko abesti bat, ez? Bai, ze abesti jarriko duzu? Ba, a berk, ensai bat. Ah, ah, ah, ah, ze abesti jartzen ari Ba, bai. Ez nebeltza hor dago, baina hori da, ez dut nahi hori jarri Ni nahi nuen, hemen, hemen, hau bukatzeko Hau bukatzeko dara santarra, mekatxe izan mar, eh? mikurak utxe egiten nari Orain azken momentuan er, utxe egiten nari nau, zer desastria Bueno Ondanak ez dira berdinak, eta batzuk honak, eta beste txarrak, eta erdi eta eta denetari badaukagu, txarra, ona, ona eta txarra, eta batzutan erdi Berriz gauza berea esateko esango ditu, ez, nahikoa dela. Aber, hemen eukala ensaiobat, beti muganen ensaioren esatitxo bat, trampa pixka bat, baina nagurre esateko, eta datorren aste arte. Venga, ondo fan, makarela zuekin, zirrekin